wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar thumma amma ba'du Të gjitha falënderimet dhe mirënjohjet absolute janë vetëm për Allahun xhallaluhu Zotin e botrave krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet më të mira bekimet e Zotit janë për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam Zotëriju në pengamberve, Muhammedin a.s. Bi shok të ti besnik, Bi famine të ti të ndërshme, Bi bashkëshort të ti të pastra, Dhe nbi gjithë muslimanët, Të cilët të ndjekin dhe pasojnë më të mirë, Dheri në ditën e gjikimit. është e zakonshme, Dhe është e rrugës, Dhe nuk është As një farë më nire mjë largue, Kësa i te e me sotë, Kur jemi në prag na ndajnë vetëm disa orë, vetëm disa çaste në hyrjen e muajit më të madh të Allahu xhellahu xhellal jalalu. Sot është dita e fundit e muajit Sha'ban, ku pason muaji më i madh në ekzistencë, ditët më të mëdha në gjithësi, ditët më të shenjta të Allahu xhellahu wala, me të cilat na ka bekuar dhe nga ka ndëru e neve Zotit e Bareke vëtë e Ala. Andaj, do të përmenë me ditë qka me lejnë Allahu Gjellë Gjellë Luhu si vazhdim i asaj qka përmenë dëmë në gjumat e kaluara se si duhet me qenë shikimi jonë karshi Ramazanit, si duhet me hy në Ramazan, si duhet me e shikue ardhin e këti muaj të shetë dhe të shka dëshiron Allahu Gjellegjelluhu prej neve në këtë muaj për mendëm se djetarët kanë than finalja qëllimi final mëj madhi qëllim nga zbritja dhe arja këti muaj është njëriju të ashton afrimin me Zotin e ti të afrohet më shumë nga hane Allahu të bareke vë të ara nga se njëriju është i përbamë dhe disa komponenteve të cilat shpesh her e lërgojnë nga Zotë i Gjellë Gjellëluhu. Janë disa komponente, elemente brenda njëriut, si që janë epshet e ti, të kanëmët e ti, qefët e ti, instikti i ti epsharak të cilat rrugës duke i plëcu ato, rrugës përmi ngop ato, e që nuk ngopën kolaj, e që nuk ngopën fare ato, njëriut gjatë kse rrugë e humë, orientimin dhe humb apërësien me Zotin Tebareke u e Teala. Mirë për rahmeti i ti, mëshira e ti, ka bërë që Allah u gjellëvala ti cakton në disa ceremoni, ti cakton në disa dit, ti cakton në disa ibadete me të cilat do mëzdo shmërisht e lakoj njeri unë ka Zotin Gjellë Gjellëhu. Andaj djetat ku janë argumentu me këta, ku kanë thonë do mëzdo në muaj në Ramazanit, ndryshon atmosfera, ndryshon gjithë shka për rrëth njeriut, deri sa edhe më katari më i madhë, edhe gjina shqari më i madhë, e në gjenë se duhet me u këthyje, ka Zotit ti, subhanahu wa te ala. Pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kur hëndë e muaj Ramazanit, disa ditë për para, ju thoshtë të shokve të ti me këtë fjalë. Thoshtë e pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, e bëshiru, fe këtë gjë e këmë shëhru Ramadhan, shëhru Mubarak, tuftahufihi e buabul gjenne. Thonë shte për nga meri, ale i salatë vë selam, si nëzitje dhe motiv dhe shtytje e muslimanve për nga kajri, për nga emira, drejtë dyrve të përmjësimit, ju thonë të përgëzohuni, përgëzohuni nga se po ju vjen muaj i Ramazanit, Përgëzohuni nga se ju vjen Muaj i Ramazanit Shehrun Mubarak Muaj i osit të tjerët Muaj i bekuar Muaj i bekuar Begatia ti ku është Tha për nga mberi Salatu e selam Tuf të hufihi E buabu lë gjenne Në këtë muaj Brenda këtër e ditve Hapën dyjërt e gjennetit më redaktimuaj hapën dyjër e gjennetit ata tësët nuk agjerojnë ata tësët nuk kanë iman ata tësët nuk kanë besim ata nuk kanë mundësi me ndjekta ata nuk kanë mundësi me përceptu se si hapën dyjër të gjennetit dhe si e ndjenë besimtari me bindje këtë hapje djetarë kanë thonë kjo hadith është në realitetin e ti në hakikatin e ti tuftah qelën Ato realisht çelën, nuk është ndonjë metaforë për ta nxitë për ta nxit imazhinatën e njeriu që hajtë të imagjinoje se po hapot diçka e po çelët diçka, ama në realitet nuk është ashtu. Jo, dietarët e dëshirën e Adit kanë thënë: "Tu ftaht çelën, ashtu çelën ato", sikur të që çelët një derë e thjeshtë, mirë po çelën dyert e xhennetit. Dhe besimtarri duhet më ngjejtë realisht nga se prej sifateve themelore, prej sifateve dhe cilësive, thelpsore të besimtarit është ajo që ka thënë Allah u gjellovara në surën El Bakara El Edhine ju minune bil Gajbi Ata të cilët e besojnë ata qka nuk shihët Gajbin është aje cilët nuk është e pranishme për sytë tonë, mirë pa ajo eksiston mirë pa ajo eksiston Andaj, besimtari duhet me bindje të ndjenë se dyjërt e gjennetin hapën realisht hapën realisht dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe mbyllën dhe prangosën apo vihen në zinxhir shejtanët vihen në zinxhir shejtanët dietarët kanë thënë Allahu te bareke ve teala meqet hadith në Al-Imran se besimtarin e ndihmon në muajin e Ramazanit duke ja ndalë shejtanin në citjen që ja bën njeriu Andaj në muaj në Ramazanit është një mundësi shumë e madhe është një rrug te e për e arit e altanit që njeri ju ta meremetoje ta, për, ta përmirsoje vetëve të vetën e ti me një përmirësim që ka nuk ka mundësi me ba në muajt e tjerë Andaj thash në ligjeratën e kaluar se shikimet e njerëzve karshi Ramazanit janë të ndryshme Shikimet e njerëzve për balë Ramazanit janë të lojnë lojshme mirë pa jetë që ka neve dëshirojna të nëzitur nga Kur'ani dhe sunetje për nga merit është që neve të shikojna Ramazanin që ishtë dëshiron Allahu me shikue ka dalim dhe është dalim në dimension shumë të madh ku Allahu thot shiko kështu dhe njerëzit shikojnë ndryshe Allahu thot perceptoni kështu dhe na perceptojnë ndryshe kjo ka dalimi madh andajve simtari duhet me qenë shumë i zelëshëm me pas po qef të madhë me pas po dëshir të flak që të shikoj e Ramazanin realisht që shësht e që shme shiku realisht që shësht Allahu në përmjet ajetëve të ti në përmjet hadithëve të pingamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe rruga e sahabeve të pingamberit aleyhi salatu e selam neve na i ilustron na i ilustron një vetëm në teori po ne e shof mi haptazi se si duhet me e pa njëriju Ramazanin Në surën Al-Baqara Allahu xullallahu një faqe komplet flet për muajin e Ramazanit dhe ka sjell ajete të muajit të Ramazanit ku thot Allahu subhanahu wa taala ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam ayu tecilat keni besuar ayu tecilat keni iman ayu tecilat i besoni Allahu xullallahu kutiba alaykumus siyam juve u është shkrujt a gjërimri kështu është bukfal a jeti Zotë i Gjellewala kutive me shkrujt i është ba pra, djetarë kanë thanë dalimi mes kutive me kur thoje Allahu në shkrujt pra është në formën më të lartë të bëmje sfarës të diçkaje kur thoje Allahu Gjellewala e kum shkrujt apo ju është shkrujt juve Kjo është forma dhe stili më i lartë që diçka bëhet farz me kategorin më të randë. E Allah, kërë e ka përmeni këta, ka thënë kutive, qëshë është përmeni dhe dhe për namazin. Qëshë është përmeni dhe dhe për namazin, me gjithë se për namazin, ka nërë shprejeve të ndryshme që e fuqizojnë, e fuqizojnë dhe japin rëndësi shumë më të madhe obligu shmëri së namazit. Mirë po, shik Kutive alejku musësë jëmë Juve është ba obligim E shkruajt me Detyrimisht agjerimi Djetartë kanë thanë Cila është sekreti Cila është urësia që Allahun këtë stil E si jelë I është shkrujt juve I është shkrujt juve agjerimi Djetartë kanë thanë Allahu kriju si njërijut Njohë si I të vrençmës dhe të jashmës e njërijut edhin ma mirë se si, si gdhejndat njëriju edhin ma mirë se qka e përmirson njërijun aja Allahu gjellëvara edhin se qka i nevojitët njërijut dhe në këtë muaj në këtë muaj Allahu të barë kjo të ara e tërheq njërijun në përmjet dëtyrës të cilët jaban farz drejt përmissimit të ti pra, i a ja obligon përmissimin i a ja obligon përmissimin nga sa gjërimi, së jam do me than frenim frenim dhe apstenim e Allah u gjellatat i është obligu frenimi e keni obligim mu frenu e nga dëshirat dhe qejfët e juve djetarët kanë thonë kështil është për shkak rahmetit të zote gjellu ala për shkak rahmetit të Allah u të bare kjo vëtëara kanë thonë sikur që prindi kër e kanë shembollit për ta kuptu e se si Allah u me rahmetin e ti bandi qka obligim kanë thonë sikur prindi dhe kujdestari i fëmijëve ja obligon fëmijës një detyrë e ajo është për rahmetin e tij. Fëmijët i obligohen detyrat jo për shkak se ti u rren ata, jo për shkak se ti i urrejtë ndaj ti dhe smir, jo, po për shkak se dëshiron ta përmirësosh, dëshiron t'i japish hairin në të ardhmen, edhe pse detyrat janë të rënda, edhe pse detyrat janë të rënda. Andaj detart me shpjegimin e këtij ajetit kan thënë se Allahu E ka bó obligim për rahmetin e Tjetina, për rahmetin e Tjetina dhe dijes së Tij absolute te Wareke, Ua Teala. Pasten ka than Allahu Jellal Uaala, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Dhe ky ligj, dhe kjo detyrë nuk është vetëm për juve. Kjo detyrë dhe, dhe ky obligim dhe ky farz nuk është vetëm për juve. Ka qenë gjithmonë. Allah rahmeti Allahu Jellal Uaala ka qenë gjithmonë. Dhe Allahu te bareke we teala ka zbrit njerëzve libra gjithmonë. Andaj Tevratit, Zeburi, Injili dhe Kur'ani kanë zbrit në këtë muaj të shenjt të Allahut te bareke we teala. Andaj te Allahu jelloala, sikur që juve ju është bë obligim, edhe të tjerët e kanë pas obligim. E kanë pas edhe të tjerët obligim me efranimin ve drejtën, me efranimin ve drejtën nga çejfët e tyre, nga ushqimi i tyre në shenjë respekti dhe madhrimit Allahu xhelle xhellwala çllimi kjo jet i shkurt i e përmbledh çllimet e axherimit dhe ramazanit thot Allahu xhellwala la alakum tetqul çllimin ga axherimi nuk është me bë azap njeriu çllimin ga axherimi dhe ramazani nuk është me torturu njeriu as, as nuk është me mundu ata as nuk dëshiron Allahu xhellwala që njeriu ja vendose një detyr me të cilën do të tallat me ta me të cilën do të çjoje tortur as pak shikonësh katat Allahu ulë lavala i ju shboi juve obligim agjerimi dhe atërat do të të kançejn para juve me një çollim vetëm me një çollim dhe e mira e këtij çollimit kthehet te na jo te Allahu ulë lavala të mira dhe lëvërdit dhe përfitimet e kti E kësaj dëtyre, e këti farzi, këthejën të na, nuk këthejën të Allahu Gjellewala Allahu asë njëherë nuk përfiton nga dëtyra të ravve Allahu asë njëherë nuk përfiton Ka thonë pengamberi alai salatu vë selam Hadithin që a i kanë dherim anë muslimi Ka thonë Allahu Gjellewala Lohën e awalekum Vë akhirakum Insekum vë gjinnekum Ka thonë pengamberi alai salatu vë selam ka thënë Allahu gjelleware në hadith këtësi si kur i pari prej uve ademi deri të i fundit prej uve jo dhe të mgaloj njërzor mgaloj gjin dhe njëri komplet bashk kenu ala et ka kalbi wahidim regjullim minkum si kur të jenë të gjith në zemrën e një burrit më të kvali prej uve pra mu konkret bashk gjdenjoni prej ne dhe me takvallokin më të matë mirë si celli më pas takvallokin në kulmin çka ka mundësi më ri ma zade zalika fi mulk shei'a ka thanallahu جل وله kit kjo bash mukan kit njerzimi besimtar kret njerzimi mukan takvali dhe të dëroshëm dhe njerz të mirë dhe njerz i si badet xhiç që e adhurojn Allahun subhanahu wa taala qe Allahut nuk i ashton pushtetin as pak Se, që Allahu nuk ka nevoj për neve Të gjitha dhe tyrat janë Në përfitimin tonë dhe në dëbin tonë A të dhe, dhe të Allahu gjelluala Në qëllimët e agjerimit Dhe finali e agjerimit është kjo Leallekum të te të kun Ndoshta Në përmjet agjerimit Djetarët kanë thanë Lealle për Allahun është obligim Ndërsa për neve është e dyshimt Allahu thotë kësu Ndoshta kini më botë të dëvotëshëm. Ndoshta, kini murujt prejzjarit. Djetarë thonë, pëse Allah u thëtë ndoshta, kur dije që a gjërimi e ka dobin e vetë dhe qëllimin e vetë? Djetarë kanë thonë, leallë për Allahun është e sigurt. Kur thëjë Allahun, ndoshta, kini më botë të dëvotëshëm. Kjo ndoshta vlenë për meve, jo për atë se sa e ka caktu me urcine ti dhe e ka vendos me dijen e ti që kjo ka dëbi po pse ka thë ndoshta se ndoshta ju nuk e përdor në që ishduhet se ndoshta ju nuk ja hip një hakin që ishduhet e atar fa jo është të kjo e jo të ka Allahu gjelle gjelle u ala anda si kur që ka thë Allahu te bare kjo e te ala në qështjen e namazit i në salata tenha anil fahshai wal munker Namazi e ndalon njëriju nga zinaja, nga moraliteti, nga sendet e fliqura, dhe munker, dhe të vishkat qka është e keqe, nga të gjithat të këqijat. Po ka njerë që falen dhe endes ka rrit me mrije shkallën e dhe vëtë shmëris. Abdullaj Bni Mesudi ka than, nuk është problemi të namazi, është problemi të ajtë qka falet, se nuk falet që i si duhet. Andajtë jetarë gandhan, në këtë ajet, Allah u thot, Axhërimin, jav kombo obligim me një çëllim. Ndoshta keni më bë njerës të devotshëm. Njerës të devotshëm. E pse ndoshta se ndoshta nuk japni hakin. Ndoshta nuk dini më agjëruj ç'i dëvot. Ndoshta nuk e ja adhuroni Allahun te varë ke u dhala ç'i shë meriton madhria e ti. Andaj çëllimi e agjërimit dhe shikimi i jo on drejt agjërimit dhe karçi, agjërimi duhet me të qenë kjo. Vjen një muaj i madh, një muaj i bekuar një muaj madhështor, ku qelen dyrët e gjennetit, mbyllën shëjtanët, mbyllët shërri, mbyllët ekeqja, dhe hapot mundësia, që njëri ju mu registruhe në regjisrat e rahmetit të Allahu të bareke, u e te ala me një kusht, që mjallën hakun i badetit, që mjallën hakun i badetit. Thot një djetarë prej djetarëve të muslimanve, i në regjëb, elhambeli, thot, Njëriju në Ramazan i ka di luftra. Njëriju në Ramazan i ka di luftra. Luftra e ti ditën dhe lufta e ti natën. Njëriju në Ramazan duhet më përgadit për di lufta. E njëriju për luft përgaditët. Nuk ka mundësime hi në luft pa përgadit. Nga se nëse hi pa përgadit, nuk arridhë as, as një fitore. Ka dha njëriju në Ramazan hi në di lufta, luft natën dhe luft ditën. Luft e pandalshme. Ka thonë sa i përket ditën me barkun e ti. Luft me barkun e ti. Andaj qëlimi, a gjërimit është që njerijut tjepët mundësia ta fitoje barkun e ti. Nga se e gjith e keqja, i gjith shkatrimi, e gjith ajo që ka e shkatron dhe mposh njerijun nuk është asë gjëtjetër përvecë se barku të ti. Barku të ti. Argument Argument se Allahu ka thonë frenoj e barkun Frenoj e barkun dhe shikoj e se si kimo ngrit A në njeri ju e frenon barkun e ti dhe qka dhe ngritët Gësagjërimi qka është frenim i barkut Frenim i barkut, i stomakut Ka thonë këj djetari madh, i muslimanve Ka thonë njeri ju ditën fillon luftën me barkun Luft e madhe Luft e madhe Ka thonë nëse e kalon këta Ja mundësën Allahu me hi luft tjetër e cila është edhe shumë ma e ma dhe në shpërblim cila ka than ka than luftanatën me me namaz dhe këta e kanë zinë nga dy hadithet e pengamerit alehi salatu me nsa me ramadane imane vehtisebe dhe në hadith jetër me nka me ramadane imane vehtisebe kush agjeron ramazanin me iman dhe pritit të logaris dhe kush fal të ravi namaz na file Duke besu Allahun dhe duke shprit shpër, shpërblitimin Allah te Allahu jel lawala gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ifalet gjithçka çka ka bë për gjunahet e kaluara. Ifalet gjithçka çka ka bë nga gjunahet e kaluara. Pra ku mujesh muaj i luftës natën dhe ditën, ditën me barkun ton. Disa njerëz e shohin agirimin sikur muaj i kapsullave. Vetëm aspektin fizik Në kjo është shumë e gabuar. Në kjo është shumë e gabuar dhe kjo është ndikimi dhe mposhtja shpirtërisht dhe moralisht, çka e ja kemi nga materializmi dhe ideologjitë e kota. Njeriu nuk guzon ta shikon agjerimin nga kondi materialist, nga kondi vetëm mjekësor, edhe ajo është se sikur më e pi një barr, sikur më e mor një ilaç dhe mësh me e merrem me tu fizikën tonë. Jo nuk është kështu. Allahu nuk e ka përsinim këta Allahu nuk e sinon këta me agjerimin ton Jo Allahu në e frenon më barkun Për me në erritë shpirtin Allahu e frenon më barkun Për me erritë moralin Allahu e frenon më barkun Që njëriju të batë më i ba dhe të gji Allahu në e frenon e pshët Që t'i afromi Allahu të bareke U e te ala Andë njëriju nuk guzon të shikon Ramazanin Vetëm në aspektin e fizikës të tina një loj ushtrimi dhe stërvitje e muskujve të ti e shëndetit të ti asësi leallekum të të kun ndoshta kini mu botë të devotëshëm kjo nuk ka dë bojë me fizikën kjo ka dë bojë me shpirtin leallekum të të kun i të të ka në gjurë në arabe është vendosje e barierës mes ti edhe diqka e tjetër Allah u po thotë ndoshta ju me agjerim kini me vendosë bariera me shka le allekum të tëku në nar ndështë ta ju kini murujt zjarrit e shka na qonë me zjar na qonë këj barku dhe këta epshet njerëzit për nga tabijati të tëre nuk kanë polemik me mendjet të tëre ka thani i bënkajin me lgjauzije njani për djetarëve të muslimanëve ka thani njerëzit nuk e kishin pasë barkun edhe nuk e kishin pasë qejfët të të tëre të të të të. s'kishme pasë për leshje mes të tëre të. Se toka është e gjallë. Toka është e gjallë, ka thënë Allahu, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" dhe "ardullahi wasi'ah". Toka e Allahut është e gjallë, po prap s'na dal. Prap nuk na dal dhe njerëzit për tokë vritën, dhe njerëzit për tokë përsekutohen dhe maltrohen. A thuvall kush problemi? Njëriu është i vogël. Njëriu nuk zën hapësirë në hapësirën e Zotit, xhe'l-luala. Shikoni sa i vogël je. Ti as 1 metër katror nuk e zën. Mir, po dëshiratet tua e zojn këtë tokë. Të asë një meter katëror nuk e ze A ne ka do në këtjetar i madhë Ka thonë sa i përket njëri jut Dhe njërzve në përzilësi Ata nuk kanë konflikt dhe përleshje Me trurin e tyre Me idejt e tyre Ka thonë mirë po këtë përzijet barku Pra këtë përzijet e pëshi Ata njërzit përlahan Nëse barku nuk ngopët Tha për nga meri ale i saratu e selam La jem le Gjau fe bëni edem illet të rabë Ta për nga meri ale i salatu e selam Shkone, i gjithë problemi është e barku Andë ki muaj është për me kap frenat e barkut është muaj dhe sinë Allah u gjelluar e jep Njëriut frenat e barkut E kur ti morë njëriut frenat e barkut Atërët që ka ndodhë? Zbret rahmeti Zbret mëshira Andë nuk ka atmosfer Më e rahmetit Më e mëshirshme Më e begatshme Më e bereqetshme Se sa njerëzit kur janë ditën në një gjendje Ajë cili ka një milion në bank Dha ajë cili ka dhët denar Janë dë barabart Dë barabart në të gjitha kuptimet Nuk guzhon me prek ky As nuk guzhon me prek ajë As një loj ushimi E nëpse mundësit i kanë I kanë të shumë ta Mirë po, kjo kjo barazi Ando shikoni të gjitha i badetet Duke fillu nga namazit Pastaj nga zëqati, pastaj nga agjërimi, pastaj të këhagi të gjithasinojnë një mesele Me qenë të barabartë për paradha u gjellëwala Në momentin që ka barazohen njerëzit, në adhurimin e zotë i gjellëwala Zbresin problemet dhe paksohën problemet Në momentin që ka këto nuk i realizojnë këto mesele, atër që ka ndohë Shtohën problemet nga se barë ku merë frenin e vetë Andaj djetarë kanë thanë se Njëri ju e ka problemin me barkun e ti Tha për nga meri sallallahu alaihu sallem Nuk e mbush Barkun, gjof Brendin, brendin Ku ngopët Epshi ti, illet të rab Vetëm se dhejo Vetëm se dhejo Andaj njerëzit mendojnë se Në plëtsimin e epsheve është lumëturia Mirë pa Allah u gjelloha në thot E kundër tha Kuti be alejkum us sijam Lumëturia është e vendost Në mos mbushje Njerëzit mendoj se sa ma shumë qimorin Asma të lumëtur Sa ma tokë të madhe që zaptojn Asma të lumëtur Allo thot, une e ku mendojnës ndryshe Une e ku mendojnës ndryshe E ju provani keta mundëcit E njerëzit i kanë provu të gjitha djeri Njerëzit kanë shpik loj loj sistemi Socializm, feudalizm, sklavri Komunizm, demokraci Loj loj kapitalizmi Vetëm për një qëllim Me e gjerë lumëturim Me e gjithë ku është sekreti Dhe ta vazhdojnë me unëm tim Allahu thot, une e kam në dorë këta Kuti be alejku musësë jem Dhe qëllimi është lallekum të të kun Që të arrini dhe voçmërin E kur të arrijet dhe voçmëria Allahu të barëk e vëtara E shlan rahmetin E lusim Allahu të barëk e vëtara Që Allahu gjellë u alat në një gjallë shpirëta të tonë këtë muaj të bekuar E lusim Allahu të barëk e vëtara Që Allahu gjellë gjellë u aluhut në ما اجروا كتموا كيش است رازي اي تبارك وتعالى انسم الله جل وعلا تش الله تبارك وتعالى لvojtar dos kamnorut kudo cian Allah utindihmon yetimata musliman ba Allah utistrehan elusi Allah tbaraka wataala cha Allah musliman kudo cian Allah utindihmon elusi Allah subhanahu wataala cha Allah jalla jalalu tna munson me arrit shum ramazana da me ba qabool pra neve aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal gafurur rahim wal